John cel credincios A fost odată ca niciodată în regatul insular de Lolia un rege tânăr și carismatic pe nume Teodor. Teodor își iubea supușii și mereu încerca să-i facă fericiți pe oamenii din regat de Lolia. Era un mănunchi de insule, cu economie bogată, unde locuiau mulți negustori care făceau comerț în regat și cu vecinilor. Regele pornea desea la drum prin regat, alături de cel mai credincios slujitor, John. Teodor se deghisa și el în negustor, prietenul dintotdeauna lui John, iar împreună aceștia călătoreau prin regat. Așa afla Teodor cele mai bune metode pentru a-și menține și fericiți. Salutare, marti! Salutare, Ted! John te așteaptă! A găsit-o! Mulțumesc, marti! Am prins bestia care crea atâta haos în regat! Dar, sincer, să fiu, e cam gălăgioasă! În regulă! Ce? Ce e chestia asta? Cred că e un ghihor! Hei! Cui zici tu chestie? Scoate-mă din cușca asta și ți -a arăt eu ce chestie sunt! Vor... vorbește? Chiar așa! Că dește mai ești! Ce? Mă numesc Freddy! Am fost transformat în jucăria sa blănoasă de către vrăjitorul Alistair! Vreau să fac gros de mâncare când m-ați prins în capcană! Scoate-ți-mă acum de aici să mă pot duce la el și să-l oblig să mă transforme înapoi în om! Dar de ce să te transforme în uh, dihormic? mic? Lucram pentru regele Zarius ca aurar. Regele Zarius? Da! El a pus pe Alister să arunce o vrajă asupra tuturor aurarilor ca ce să-i aducă tot aurul sub diferite forme. Asta i-a sărăcit și supărat pe toți din regat. Cumva, vrajă n-a avut efect asupra mea mult timp. Iar eu am încercat să fug, dar Aliser m-a găsit și m-a transformat în dihor. Vai, ce rău! Așa e! Îl voi găsi și îl voi face să plătească! Dar ce-ar fi să te ajut eu? Tu! Ha, ha, ha, ha. Tu și mai cine? Ha ha, ha, ha ha Dacă mă poate ajuta cineva, acela e regele! Am auzit că e un om bun! Chiar sunt! Hm. Sire, <coughs> cred că ar trebui să te gândești mai bine. Zarius, dușmanul dumitale și al tatălui dumitale de ani de zile. Chiar crezi că vrei să te iei la harță cu el? Oh, nu-ți face griji, John. Nici nu-și va da seama. Hei, ce doar și ușătiți acolo, prostănaților? Nu-ți face griji. Mă numesc Ted, iar el e John. Noi te vom ajuta... Haide! Ted și John l-au dus pe Freddy la castel, în camera regelui. Poftim! Ce căutăm aici? Dacă află regele! Unde te duci? Nu-ți face grijă, Freddy! A? Salutare, Freddy! Salutare, maiestate! Îmi cer scuze că am venit așa la palațire! Freddy, eu sunt Ted! Cunoscut și ca regele Teodor din Delolia! Majestate, îmi pare rău pentru felul în care v-am vorbit mai devreme! Este în regulă! John te va duce în camera ta unde te poți odihni! Vom pleca mâine dimineață cum se va lumina! Ura! Prea bine! Pe aici! Sper că regele Teodor știe ce are de făcut. Mă întreb cum vom reuși să pătrundem în regat. Am eu o metodă perfectă. Regile Sarius e obsedat de aur. Ne putem deghiza în aurari? Ca să de pe prințesă pe corabie. Apoi vom cere regelui să mă transforme la loc în schimbul fetei. Freddy a explicat tot planul lui John, care a rămas impresionat. Dimineața următoare, aceștia au mers la corabie și au zis regelui Teodor despre planul lor. Apoi au pornit spre regatul de aur. Vom vesti, Vom lua, lua pe princese princese cu noi și, noi și voi încheie eu. <laughs> Să mergem înăuntru. Mie e chiar foame. Oh, ce e asta? Un tablou cu prințesa Majestate, prințesa Sofia. E cea mai frumoasă femeie pe care am văzut-o vreodată în viața mea. Acum vreau să iau cu mine înapoi în regat și să petrec timpul cu ea. O voi ține în puf ca pe o regină. Uscat în față! Văd regatul de aur! Ha -ha -ha! Minunat! Cei trei au mers la castel și au intrat în salonul regelui. Mă tem că nu pot să vă las să treceți. Venim cu darul pentru prințesă și pentru rege, domnule! O, o secundă! Îl voi anunța numai decât pe rege! Darul unde s-a dus Freddy? Între timp, când John și Ted așteptau să-l întâlnească pe rege și pe prințesă, Freddy a fugit în apartamentele magicianului ca să găsească o cale să se transforme la loc. Unde e? Unde-i e bagheta aia lui? Mai să fie! Iată cine a venit! E? A? Fugiți! Nu te grăbi! Nu mișca! ha ah, În sfârșit am prins! Vai, nu! No. Iarăși încușcă! Regele Zarius și Prințesa Sofia vă așteaptă! Păi, era și cazul! Haide, John! Salutare, mai iersate! Alteță, ei sunt aurarii despre care v-am vorbit! Oh, bine ați venit! Aurarii sunt mereu bineveniți în regatul meu! Aici e un dar pentru prințesă! Vai de mine! Cât de frumos este! Un înger? Pentru un înger? Ah! Avem și alte vestigi de aur pe corabie, domniță Ar fi mai ușor să ți le alegi chiar dumneata Pot să mă duc, tată? Te rog Ce prostie e asta? Nu te lasi să te duci pe corabie unui străin, nu! Ah, te rog, tată, mă duc pentru tine, ca să ai mai mult aur Te rog Bine, bine. Dar nu singură. Tu de colo. Mergi cu prințesa pe corabie. Da, maiestate. Maiestate, l-ai văzut pe Freddy? Unde a dispărut? Nu-ți face griji, John? Sigur e pe corabie. În timp ce Ted și John o duceau pe prințesă înapoi pe corabie, regele și-a chemat unul dintre ministri și l-a pus să afle cine erau vizitatori și de unde veneau. Cine e bărbatul acela și de unde mi se pare cunoscut? Să afli imediat! Da, majestate. Între timp, prințesa era în al nouălea cer văzând diferitele vestigii de aur de pe corabie. Wow! Ce frumoase sunt! Îl vreau pe ăsta, pe ăsta, pe ăsta și pe asta. du și pregătește totul! Le vom descărca în curând de pe corabie Cum doriți, Majestate? Planul de roade, domnule! Da, Nu avem prea mult timp, trebuie să plecăm imediat Dar cum rămâne cu Freddy? Nu avem timp de asta, să mergem! E mult mai fain aici decât la malul de aur! Sunt multe chestii drăguțe aici Mă întreb unde s-a dus garda Ce? Nu! Ajutor! Ted s-a dus lângă ea și a explicat toată situația I-a povestit despre identitatea sa reală Despre Freddy și despre vraja aruncată asupra regatului Of, prințesă, m-am îndrăgostit de tine imediat ce te-am văzut nu vrei să mă ajut să-mi salvez prietenul și să devii regina mea? Prințesa Sofia s-a îmbunat și aceasta a acceptat să-l ajute pe regele Teodor. Nu știam nimic despre vraja. E îngrozitor. Voi trimite un bilet chiar eu când ajungem pe uscat. Garda regală a văzut corabia pe mare și s-a dus să anunțe pe rege. Regele s-a înfuriat! Păfdim? Vreau să știu cine e omul acela... Acum! Mm, se... se pare că acea corabie aparține regelui Teodor din Delolia! Regele Teodor, unde-i magicianul? Vreau să-l văd imediat! Regele s-a dus în apartamentele magicianului și i-a spus ce se întâmplase. I-a poruncit să arunce o vrajă asupra corabiei, ca prințesa să fie adusă. Maiestate! Am două blesteme excelente pentru a-l distruge pe rege! Continuă! Primul, când regele va coborâ de pe corabie, îl va aștepta un armăsar. Când se va urca pe el, armăsarul va porni la galop și îl va duce departe de unde nu se va mai putea întoarce. Singura cale de a scăpa ar fi ca cineva să sperie armăsarul fără să-i spună regelui. Altfel, ar îngheța pentru totdeauna. Minunat! Iar dacă primul nu prinde, al doilea blestem sigur nu va da greș. Și care acesta? Îi vei oferi această mantată de aur ca să faceți pace. Iar când o va îmbrăca, el și tot regatul său se vor transforma în piatră. Dacă îi va spune cineva despre blestem, se va transforma pe loc în piatră! <laughs> Bravo, Alister! Haide, să mergem chiar acum la țărn! Oh, vai! Trebuie să-i avertizez cumva! Ah, bagheta! Trebuie, trebuie să o apuc! Ah. Ah, cum funcționează asta acum? E, să seam, deschide de? Ah, mers! Să sim, să la zoom! Ah. Acum trebuie să mă duc să l-afergezez pe John! Freddy a fluturat bagheta și a dispărut într-un nor de fum! Între timp, corabia a acostat în docul din Delolia. Regele a chemat un mesager ca să-i trimită un bilet regelui Zarius. Eu chiar sper că Freddy e bine! Salutare, John! Dar tu cine ești? Eu sunt Freddy! Ascultă, avem mult timp! Regele i-a spus maleficului Alister. Freddy i-a povestit totul lui John și l-a avertizat în privința blestemelor. I-a zis că dacă îl va anunța cineva pe rege, va fi transformat în piatră. Chiar atunci când Freddy a terminat de povestit totul, un armăsar superb a venit în fața regelui. În sfârșit, armăsarul acesta e potrivit pentru a ne duce înapoi la palat. Când regele se pregătea să urce pe cal, John a lovit gongul, care era cărat chiar atunci pe lângă el. Astfel ca anul, s-a fugit. Ce nepoliticos! Cum a putut John să facă una ca asta? E în regulă. John e cel mai credincios slujitor al meu. Sigur a avut el motivele lui și s-a gândit la bunăstarea regelui. Tiu! A fost cât -a Regele și prințesa s-au dus la palat. A apărut un mesager care i-a zis lui John despre venirea regelui Zarius. A venit? Deja? Da, domnule. Zice că vine cu gânduri pașnice aducând daruri pentru rege și pentru mineastă. Asta e ciudat. Salutare, rege Teodor! Salutare, sir. Am venit cu daruri! Te rog să accepti această semanta! Reprezintă o tradiție din familia mea! Mirele poartă această mantă de aur ca un simbol al puterii, care a fost transmisă din generație în generație. Wow, e uimitor! Ar fi o onoare pentru mine! Haide, atunci vreau Chiar când regele Teodor se pregătea să îmbrace mantaua, John a sărit în fața lui și a smuls-o, aruncând-o la pământ. Unde aceasta a început să scoată fum și scântei! Ce nebuni asta! Cum îndrăznești să-ți de tradițiile familiei noastre? E o rușine îngrozitoare pentru noi! Ai de gând să-i permiți să desconsidere amintirea de familie? Are dreptate. John, nu-mi dai de ales. Trebuie să suporți cea mai îngrozitoare pedeapsă. Ești exilat pentru totdeauna din regatul Telolia. Nu, totul e din cauza mea. Dacă trebuie să plece cineva, plec eu, regele meu. Cred că ar trebui să spun ce s-a întâmplat de fapt. Nu, nu, nu e corect să-ți asumi tu vina. Abia ți ai viața. Înainte să plec, Sire, îmi permiți să spun ceva? Da, îți permit. Tot ce am făcut mai devreme... Am făcut cu un scop să te salvez de vreșile lui Zarius Armășarul pe care l-am alungat lovind gongul Avea să te ducă departe De unde era imposibil să te mai întorci Odată ce te-ai urcat pe calul acela Iar mantaua aceasta nu era o amintire de familie Și să știi că dacă ai fi purtat-o Te-ar fi transformat pe tine și întreg regatul în piatră Am făcut asta... Pentru dumneata Nobilul meu Re -re, -re, -re, -re, -re, Re... Re... Nu! John! slujitorul meu credincios Ce-am făcut? <gript> Tată! Cum ai putut? Tată, unde a plecat? Se pare că a fugit Of, bietul John, acum vei... Stai așa, am bagheta lui Alister, De ce nu m-am gândit la asta înainte? Ha, ha, ha, ha, Sta la Zoom, sta la Zim! O viață sacrificată să-i fie dată înapoi! Dintr-o adiere, credinciosul John a deschis ochii, iar totul a revenit la normal. Oh, mulțumesc, prietene! Măcar atât puteam să fac pentru prietenii care m-au ajutat atât de mult. Sunt de acord, John. Ești cea mai credincioasă persoană pe care am cunoscut-o vreodată. De azi înainte, nu mai slujitor, ci prieten. Cu o singură condiție. Să-l transform pe Freddy înapoi în dihor. Așa, prieten, îmi ești tu! Sfârșit!